Розробили операцію «Ебігейл» і направили 200 бомбардувальників з наміром влаштувати «Ковентрі». У Менгеймі було вбито 34 мирних мешканця і втрачено 7 бомбардувальників. Війна технологій Період, який настав після битви за Британію, Черчилль назвав «війною технологій». Тобто періодом секретних дій, у яких навіть опісля важко було розібратися. Все було, як у фільмі «Зіркові війни». Промені радіомаяків направляли бомбардувальників Люфтваффе до нічних цілей у Британії. Британські вчені відповідали на це навмисними перешкодами, які ловили промені німців і збивали їх. Опісля німці розробили… Кникебайн – крива нога, невидимий пошуковий прожектор для своїх бомбардувальників. Коли лише Черчилль дізнався про це, він відразу ж видав наказ про необхідність термінової розробки превентивних заходів. В результаті цього сигнали променів станції Кникебайн близь Деп'є і Шербурга були або заглушені, або відхилені. Теж сталося із німецьким X, а потім із Y апаратами, які направляли радіосигнали із дальноміром, який, так би мовити, підказував пілоту правильну відстань до цілі. Були введені нові контрзаходи. Бомбардування Дубліна військами Люфтваффе 30 травня 1941-го, ймовірно, пройшли саме в результаті збоя у роботі Y-апарату. Роздмухати у Європі пожежу. Черчилль наділив представника лейбористів Х'ю Далтона повноваженнями оперативно зібрати із представників мір дослідницького відділу військової розвідки і таємного відділу пропаганди при Міністерстві іноземних справ, а також підрозділу «ДІ» секретної розвідувальної служби, що спеціалізувався на саботажі, більш відомим як МІ-6, невелику організацію для виконання спецоперацій, яка повинна була роздмухати у Європі пожежу. Методи, які застосовувала данна організація – включали промисловий та військовий саботаж, агітацію робітників, і страйки, регулярну пропаганду, терористичні акти проти зрадників і німецьких лідерів, бойкоти та заколоти. Бригадиру Коліну Габінсу, який керував операціями, доводилось воювати в Європі, а також із секретною розвідувальною службою, яка із з невагою та тривогою споглядала на нових суперників. Першою операцією була висадка парашютного десанту у Польщі. Потім були Іспанія, підкуп, метою якого було виведення армії Франко із війни. Операція «Клеймор» для захвату матеріалів «Енігма» на Лофотенських островах «Раббл» Звільнення норвежських кораблів із дуже важливими запасами сталі на борту. Риелтор – план партизанської війни у Іспанії. Саванна – перехват бойових бомбардувальників Люфтвафи у Бретані. Операція Маркіза – диверсія на японському кораблі у Лісабоні. Операція Айрогейтс – нафтові танкери у Румунії державний переворот у Белграді, операція «Пікакс» – «Кирка», в якій фігурувало 25 радянських агентів у Об'єднаній Європі, тощо. Найбільшим досягненням цієї служби, з огляду на все, були підтримка і озброєння руху супротиву французьких «МАКі», однак їх невілювали жахливі події у Голландії, коли спецслужбою Абвера було захоплено 40 агентів організації. Вотум довіри У 1940-му британські армії у Північній Африці під командуванням генерала Оевелла за підтримки формувань Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки та Індії вдалося завдати шкоди потужним військовим силам Мусоліні. Почергово були захоплені Лівія, Солум, Бардія, Тобрук, Бенгази. Італійців розбили також у Соміленді та Еритреї. Королівський флот досяг впевненої перемоги у Таранто знищивши одне із італійських суден і завдавши серйозного ушкодження ще двом кораблям та решті флотилії. Мальта зазнавала щоденних бомбардувань. Це був, так би мовити, медовий місяць для англійців. І тривав він недовго. Черчилль віддав наказ про вивід військ Британії і співдружності у Грецію, де вони зазнали поразки від німецьких бронетанкових військ та бомбардувальників. Гітлер направив бронетанкове військо під командуванням генерала Ромеля у Північну Африку. Вони виявились у 1941-1942 роках більш ніж гідними супротивниками для об'єднаних сил. 24 квітня 1941-го Греція пала, а за нею – після висадки німецького десанту і героїчної битви Пав і Крит. 7 травня 1941-го Черчилль звернувся до Палати громад із проханням про вотум довіри, який він отримав за рахунок 447 голосів проти трьох. Він сказав, втрата долини Нілу і Суецького каналу як і втрата наших позицій у Середземномор'ї і на Мальті, була одним із найтяжчих ударів, які ми могли витримати. Він нагадав в Палаті громад про те, що у підпорядкуванні генерала Оевела було 500 тисяч солдат. Якщо раніше я не міг запропонувати нічого, окрім крові, сліз, тяжкої праці і поту, то тепер... Я додам сюди і величезну частку помилок, недоліків і розчарувань. Нам не потрібно боятися бурі. Нехай вона реве, нехай вирує. Ми вистоїмо. Бісмарк потоплено. Наприкінці травня 1941-го ішло полювання на новий. Супершвидкий, суперпотужний німецький військовий корабель «Бісмарк» і зрештою він був потоплений. Це сталося під час походу із Бергена, Норвегія, через Датську протоку, кінцевим пунктом якого був Брест або Сент-Назар. Одне це судно могло знищити цілий британський караван суден із конвоїрами. Йому протистояв ход, 23річне судно Королівського морського флоту, яке було найшвидкісним лінійним кораблем у світі. Ход було потоплено разом із усією командою. В живих залишилось лише декілька людей. Вся Британія, затамувавши подих, слідкувала за тим, як королівський флот готувався помститись, неперевершений. Німецьке судно переслідував лінійний корабель Prince оф Вейлз» та авіаносці «Вікториес» та «Арк Ройл». На ціль були випущені торпеди. Літаки морської авіації скидували бомби. Prince оф Вейлз» обстрілював артилерійським вогнем. Зрештою, внаслідок грандіозної битви – Бісмарк було потоплено. Кремль та фюрер Черчилль завжди був затятим противником комунізму. І ця ненависть лише посилилась після російсько-німецького пакту про ненапад 1939 -го. Після падіння Франції Сталін і Молотов були задоволені тим, що країни Балтії – Дістались їм, а Польщу вони розділили із Німеччиною. Кремль вітав фюрера із кожною перемогою. У радянських радіопрограмах поливали брудом і звинувачували Великобританію. Агентура комуністів здійснила спробу викликати народні хвилювання і збої у роботі британських заводів. Черчилль писав, що Сталін – не дивлячись на хитрість і жорстокість, виявляв дивовижне нерозуміння та неабияку недалекоглядність щодо того, що саме готувала Німеччина для його країни. Він був сліпим щодо планів свого нового німецького друга аж до самого нападу гітлеровської Німеччини на Радянський Союз у червні 1941-го. Невміло створена пропаганда. Служба розшифрування німецьких повідомлень, закодованих за допомогою Енігма у Блетчлі-Парк, отримала багато відомостей, які вказували на вторгнення Гітлера до Росії. Збільшувалась кількість посадкових смуг для бомбардувальників Люфтваффе. На кордонах із Росією були зосереджені підрозділи вермахта. Танкові та моторизовані війська були відправлені на позиції. Черчилль попрохав сера Олександра Кадогана із Міністерства іноземних справ повідомити радянського посла Івана Майського про сили, які підтягує Німеччина, не розкриваючи, однак, джерел поінформування. Прем'єр-міністр просить вас негайно передати цю інформацію радянському уряду. Це було 10 червня, за 12 днів до нападу нацистів і початку операції «Барбароса». Через 4 доби у зведенні радянського інформагентства повідомлялось про невміло підготовлену пропаганду. І про те, що Німеччина неухильно дотримується умов радянсько-німецького пакту про ненапад. Тиждень тому, так би мовити, миролюбні німецькі танки, артилерія, бомбардувальники, СС та Вермахт стали до реалізації плану «Барбароса». Новий союзник 22 червня 1941-го Черчір звернувся до народа у радіоефірі із промовою у зв'язку із вторгненням Гітлера до Росії, зауваживши, що загроза для Росії – це загроза для Британії, а також для США. Сталін направив посла Івана Майського – із вимогою організувати військові диверсії британськими військами. А Черчилль командирував до Москви Бівербрука, так би мовити, надати допомогу Росії їх новому союзнику, який до цього так дружив з фюрером і був таким байдужим до знищення Британії. Черчилль порадив Бівербруку бути обережним і не дозволяти росіянам використовувати Британію у особистих інтересах. У офіційному протоколі, зареєстрованому у середині серпня, все було викладено більш тактично, а Росія віталась як дорогий гість. Дядюшка Джо хотів досягти відкриття Другого фронту на Балканах або у Франції, що дозволило б відтягнути... 30-40 дивізій Вермахта, а також просив 30 тисяч тонн алюмінію і, крім того, 400 літаків і 500 танків щомісячно. За пропозицією Сталіна потрібно було відправити від 25 до 35 британських дивізій морем у Архангельськ, у обхід багатьох підводних човнів або ж по суші потягом, у Барсу, Ірак, до Каспійського моря. І не дивлячись на це, кораблі-конвоїри, помічники Росії, кожні 10 діб супроводжували судна із танками і літаками для норовливого та вимогливого нового союзника. Відносини із Америкою Жозефа Кеннеді Кровожерливого посла США, було відізвано у Штати, а його місце посів Джон Гілберт Уінант. Він притримувався стійких пробританських принципів і незабаром його допустили до вузького кола Черчилля, де він також стрімко закохався у Сару Черчилль. Крім нього, впливовими американцями, так би мовити, при дворі Черчилля були дипломат Хершер Джонсон, політик та дипломат Аврел Херіман і на особливому рахунку радник Рузвельта Гаррі Хопкінс. У липні у Лондоні відбулись найважливіші зустрічі із американцями, під час яких обговорювали питання про літаки, танки, поставки продовольства та боєприпасів, а також про конвоїрський захист кораблів. Чартуел був закритий через військові події. Чекерс був можливою метою для Люфтвафе, тому двір переїхав у Дічлі, у розкішний заміський маєток у Оксфордширі, який належав другу Черчилля, англо-американцю Рональду Трі, члену парламента від консерваторів. Черчилль провів там 15 уікендів у 1941-1942 роках. Він домовився зустрітися із президентом Рузвельдом і перетнув Атлантичний океан на борту Prince of Wales до Placentia Bay біля берегів Ньюфаундленду. 12 серпня він підписав ставшу історичною Атлантичну хартію. Цей доволі Розлогий документ на восьми сторінках не скутував Рузвельта, але був проектом вдосконалення миру, а пізніше став основною декларацією ООН. А дві великих людини – Франклін Делано Рузвельт і Уінстон Спенсер Черчилль – зустрілись вперше, як і два керівника штабів – Діл та Маршалл. День із життя країни. 26 вересня 1941-го Черчилль відвідав спустошений ковентрі і його собор. Потім здійснив екскурсію заводом Армстронг Сідлі, де випускали торпеди та деталі до літаків. У кожному цеху робітники приголомшливо стукали молотками, вітаючи його. Потім він поїхав до Вітлі – завод по виробництву бомбардувальників, який був осередком комунізму. Прем'єр-міністр зі своєю незмінною сигарою і у котелку зачарував робітників, які вітали його приголомшливими оплесками. Новий Вітлі піднявся у небо і провів демонстративний політ – Пілот-винищувача показав фігуру найвищого пілотажу, а ескадрилья винищувачів «Ураган-605» пролетіла, продемонструвавши величний зімкнутий стрій. Робітники заводу, забувши про свої комуністичні ідеали, вишукувалися рядами, щоб попрощатися із Черчелем. Обсяг виробництва на цьому заводі реально зріс тільки тоді, коли Росія вступила у війну. Черчилль і його супровідники відвідали кладовище, на якому були захоронені жертви повітряних нападів на Ковентрі. Потім він відвідав завод із виробництва танків у Бірмінгемі. Також побував і на пороховому заводі у Кастлбромвіч. На товпи людей, всюди, тепло і радісно. Із захопленням вітали Черчилля. Гітлер про Черчилля. Найкровожерливіший. Черчилль має незмінний намір продовжувати війну у повітрі. Ми також рішуче налаштовані продовжувати боротися і готові скинути сотні бомб за кожну британську, доти, доки Британія... Не позбудеться цього злодія і його методів. Черчилль – найкровожерливіший стратег-любитель, якого тільки знала історія. Він настільки ж поганий політик, як і солдат. І настільки ж поганий солдат, як і політик. Як божевільний він постійно гасає по Європі у пошуках країни, яку можна було б перетворити на поле бою. Промова Гітлера від 4 травня 1941 Гітлер під час світської бесіди. Розмір їх мізків. Увечері 18 жовтня 1941-го Адольф Гітлер, приймаючи гостей Альберта Спіра, головного архітектора нацистської Німеччини та скульптора Арно Брекера, сказав – Дивно те, яким чином Англію втягнули у війну. Це влаштував Черчиль, ця маріонетка, яку смикають за ниточки євреї, а поряд із ним самозадоволений іден, одержимий користолюбством клоун, єврей, який був воєнним міністром Хоре Беліша, ще є сирий кардинал Міністерства іноземних справ. А за ними стоять і інші євреї та бізнесмени. Що стосується останніх, можна сказати, що зазвичай розмір їх статків обернено пропорційний розміру їх мізків. Найбільша радість Англія буде жити. Недільним вечором, 7 грудня 1941-го, Черчилль. Вів перемований із послом США Джоном Уінантом та Аверелом Харіманом, дипломатичним представником Рузвельта у Британії. У вечірньому випуску новин BBC передали сумне повідомлення. Японці атакували американську військово-морську базу на Гавайях. Черчилль відразу ж позвонив Рузвельту, який підтвердив факт жорсткого нападу на Перл-Харбор. «Тепер ми одній лоці», – сказав Франклін Делано Рузвельт. Гонконг атакований, у Малайї висадилось військо. Прем'єр-міністр дізнався також, що гітлерівській армії не вдалося захопити Москву, і тепер вона бореться із генералом зимою. У той же час Гітлер уклав союз із Японією і оголосив війну Америці. Черчилль? Сприйняв це з радістю. США тепер беруть участь у війні на боці союзників. У цей найперший момент ейфорії йому здавалося, що все це дорівнює перемозі, і Англія буде жити. Представники родини Котячих у родині Черчіля. Окрім дружини яку він називав кошеням, кішечкою-клем, лапкою, мадам-кицюньою, місіс Грімалкін. Черчилль обожнював і справжніх кішок. У червні 1941-го Джон Колвіль згадував, як він обідав із прем'єр-міністром і жовтою кішкою, яка сиділа на стільці – з правого боку від Черчилля і відволікала на себе більшу частину його уваги. Розмірковуючи про державні справи, він не припиняв розмовляти із кішкою, витираючи серветкою їй очі, пропонуючи баранину і нарікаючи на те, що у військовий час їй не перепадає молока». Операція «Аркадія» – змусити їх пожинати бурю. На борту корабля її величності «Duke of York» – судно того ж типу, що і «Prince of Wales», яке 9 грудня, було потоплено японцями біля берегів Малаї. Черчилль зі своїм супроводом перетинав Атлантику у рамках операції «Аркадія». Прямуючи до США та Канади. У якості гостя Рузвельта йому були надані апартаменти у Білому домі. У 1941-му, на наступний день після Різдва, Черчилль оголосив відому промову на загальній сесії обох палат Конгресу. Підкресливши своє американське коріння, він заявив «Я дитина, палати громад, я виріс» вірячи у демократію. Потім він нахваляв широту поглядів і почуття міри, які він побачив у Сполучених Штатах, і мужність американського народу. З США виступили проти трьох найбільш потужніх військових держав, які очолювали диктатори. Найміцніші військові держави в Європі і Азії Німеччина, Японія, а також Італія ведуть Проти вас війну. Сили, що виставили проти нас, просто величезні. Вони жорсткі, вони безжальні. Вони не зупиняться ні перед чим. Через чотири доби він виступив із промовою в Оттаві, перед канадським парламентом. Гітлер і його банда нацистів посіяли вітер. Тепер потрібно змусити їх пожинати бурю. Гітлер у світській бесіді Черчиль Застарів. Черчиль це людина зі сталими політичними поглядами і з ідеєю рівноваги сил у Європі. Вона вже не має ніякого відношення до реальності. Але саме через це упередження Черчил втягнув Англію у війну, коли паде Сінгапур, паде і Черчил. Я впевнений у цьому. 12-13 січня 1942. Обід у Білому домі. 13 січня 1942 року Елеонора Рузвельт, дружина президента, давала званий обід у Білому домі. Крім Черчилля, у переліку гостей були кузини подружжя Рузвельт і Луїс Адамік. Американський письменник його славського походження із дружиною. Незабаром після цього Адамік видав книгу під назвою «Обід у Білому домі», підґрунтям для якої стала ця єдина вечеря. Уся книга була антибританською і особливо у ній дісталось Черчиллю, який був глибоко ображений і подав до британського суду позов на автора. Зрештою, 5 років потому, 15 січня 1947-го, постанова Верховного суду Британії зобов'язала письменника сплатити Черчиллю значну суму у якості компенсації за спричинений моральний збиток, а також принести офіційні вибачення. Сингапур. Катастрофа. Черчиллю, який багато років був великим військовим лідером, доля приготувала багаточисленні особисті трагедії, пов'язані із війною. А тепер відбулася і катастрофа у Сингапурі, яка за масштабом могла порівнятися із дарданелами. На протязі багатьох років Уінстон був стурбований проблемою оборони цього величезного портового міста – добре захищеного з моря, але недостатньо закріпленого для того, щоб відбивати напади із боку материка. 11 лютого 1942-го генерал Уейвелл після того, як відвідав гарнізон, писав Черчиллю «Бойовий дух деяких загонів не такий міцний, та і загалом він далеко не такої сили, як я очікував». В гарнізоні чисельністю 85 тисяч людей, бійців було 70 тисяч. Співвідношення британців до австралійців було 2 до 1. Населення Сінгапура нараховувало біля мільйона представників найрізноманітніших рас. Два із трьох аеродромів острова знаходилися у межах обстрілу із боку материка, який відділяла від Сінгапура протока Джохор. Із 1941-го Черчиллю потрібен був план захисту міста. Коли японські загарбники відрізали водопостачання, що було облаштовано із Джохора на материк, оборона стала неможливою. Через чотири доби після візиту у Евела, генерал Персиваль повів свій багаточисленний гарнізон, певно або в полон, або на смерть. Для Черчилля захоплення японцями цього найважливішого оплоту на Далекому Сході став жахливою військовою катастрофою в історії Британії. Геббельс, безумовно, тріумфував. Вперше у цій війні англійцям доводиться підняти білий прапор під ухил. Після поразки норвежської кампанії у 1940-му, поспішного виводу британських експедиційних військ із Франції, поразки у Греції Криті, у Сингапурі, Черчилль потай переживав щодо того, що окремо взятий британський солдат не такий гарний, як німецький чи японський. Він зізнався у 1942-му Вайолет Бонхем-Картер своїй давній подрузі напрочуд мудрій та розсудливій жінці, що побоюються, що наші солдати не такі гарні бійці, якими були їх батьки. У 1915 році наші чоловіки продовжували боротися навіть тоді, коли у них залишалися останні патрони, а самі вони знаходились під безперервним вогнем супротивника. Зараз вони не можуть протистояти бомбардувальникам. У нас було так багато чоловіків у Сінгапурі, так багато, вони повинні були зробити більше. У своєму щоденнику, 18 лютого, через три доби після капітуляції Сингапура, Алан Брук, керівник імперського генерального штабу, написав: Погані новини із збірми. Якщо армія не може. Боротися краще, ніж зараз, наша імперія заслуговує на поразку. У березні армія союзників склала зброю на острові Ява. Англія, заявив Геббельс, стрімко скочується вниз. Гітлер у світській бесіді. Черчилль – продажний журналіст. Гітлер сказав генералу Ромелю, з яким часто обідав у себе і перемоги якого у Північній Африці були ще свіжими, Черчилль – це справжнісінький продажний журналіст. Більшої політичної повії, ніж Черчиль, не знайдеш. Він сам написав, що за допомогою брехні на війні можна досягти неймовірних речей. Це абсолютно позбавлена моралі огидна істота. Я впевнений, що у нього на поготові є сховище по той бік Атлантики. Він явно не буде шукати укриття у Канаді, де йому не уникнути від плати. Він побіжить до своїх друзів Янки. 18 лютого 1942 рік Сталін – верховний головнокомандувач Міністр іноземних справ В'ячеслав Михайлович Молотов побував у Великобританії у травні 1942-го і зупинився у Черчилля у Чекезі. Ними було підписано угоду про взаємодопомогу на 20 років, оскільки уся міць гітлерівських бронетанкових і повітряних військ припадала на російську армію, Молотов настирно Вимагав відкриття Другого фронту у Європі. Черчилль не міг нічого обіцяти, але у серпні відвідав московський Кремль. Було проведено чотири тривалі зустрічі, на протязі яких зарозумілість та образи із боку Росії доволі уповільнювали взаємну допомогу. Однак у травні 1942 року, у радіозверненні Черчилль високо відізвався про стійкість і мужність народу під керівництвом Сталіна, верховного головнокомандувача. Черчилль порівняв російський народ із британським. Він ніколи не здасться і буде продовжувати боротьбу із неподоланною мужністю. Трагедія у Тобруці. Тобрук Лівія був гаванньо-фортецею та опорним пунктом північноафриканських прибережних кампаній, які затихали і знову розгоралися з початку 1939 -го. Гітлер направляв свого улюбленого генерала Ервіна Ромеля, який допоміг розправитись із британськими експедиційними силами у 1940 році для здійснення підтримки італійським військам на кордонах із Єгиптом. У 1941 Тобрук було оточено, він пережив тривалу облогу. Але у червні 1942-го коротка гостра атака німецьких бронетанкових військ прорвала оборону Торбука і через декілька днів гарнізон який складався із 35 тисяч людей, було захоплено. До цього генерал Очінлек запевнював Черчилля, що сил і запасів торбука достатньо для того, щоб витримати довготривалу облогу. Це були ганебні поразки і величезна втрата для Черчилля. Гітлер тріумфував. Восьма армія практично знищена. Портові споруди у Торбуці майже не отримали ушкоджень. А Ромель отримав під виглядом трофею 10 тисяч метрів кубічних бензину. Продовольство та одяг, якого було достатньо, щоб забезпечити армію на багато місяців наперед. Розгублена та пригнічена Неприємний Монті. Після захоплення Торбука, Черчилль і керівник імперського генерального штабу Алан Брук були серйозно занепокоєні поразкою 8-ї армії у Північній Африці, яка, не дивлячись на перевагу у чисельності, зброї та танках, не змогла гідно протистояти африканському корпусу генерала Ромеля. Ця чудова армія, яка у два рази сильніше ворога, Розгублена та пригнічена своїми поразками. Ромель практично у повній мірі живе за рахунок транспорту, продовольства і палива, захоплених у них. Життя його армії висить на волосинці. Черчилль та Алан Брук полетіли у Каїр, де зустрілися з усіма ключовими генералами, адміралами і маршалами авіації. Новим командувачем 8-ї армії було призначено Уильєма Гота, відомого своєю відвагою, якого незабаром все ж вбили. Його місце посів генерал Бернард Ло Монгомері, новачок у питаннях, які стосуються військової діяльності у пустелі, який раніше, у 1940-му, успішно керував британськими експедиційними військами, а у наступні роки не програвав жодної битви. Заявляючи, що Монтгомері знайомий із тактикою війни у пустелі, що не відповідало дійсності, Черчилль рекомендував його як відважного та енергійного бійця і додав, що якщо Монтгомері не викликає симпатії у знайомих і підлеглих, то він ще більш неприємний для ворога. Черчилль побував на фронті 9 серпня 1942-го і на позиціях Ель-Аламейна і Рувейсата у Єгипті, і всюди військо зустрічало його із захватом. Призначення Монтгомері було величезним ризиком. Алан Брук розумів, що Монтгомері – Людина, яка підходить. І він мав рацію. Операція «Ювілей». Блискучий, зухвалий рейд через Ла-Манш на Сент-Назе було реалізовано 26 березня 1942 року, коли корабель британського МВФ «Кемпбеллтаун», що був американським есмінцем – із 250 -ма. командус на борту атакували і знищили стоянку та доки, які раніше обслуговували лінкорн «Торпец» та інші німецькі судна німецького флоту. У липні 1942-го було розроблено план операції Рате, назву якої після змінили на «Ювілей». Основними силами операції повинні були стати підрозділи канадської армії, які знаходились у Сполученому Королевстві вже декілька років і давно рвались у бій. Стратеги союзників, які розробляли план відкриття Другого фронту, хотіли провести повномасштабну, так би мовити, пробу сил з участю флота, авіації – та сухопутних військ, та атакувати одну із оборонних ділянок узбережжя Франції порт Д'єп У операції, яка почалася 10 серпня, взяло участь 10 тисяч солдат, в тому числі 5 тисяч канадських піхотинців, 1 тисяча британських командос і 50 американських рейнджерів. Підтримку їм надавали військово-морські сили та 56 ескадрилей Королівського ВПС. Не дивлячись на значні сили атакуючих, операція провалилась. Грунтовно укріплений гарнізон у порту Д'єп був на поготові. Це була катастрофа. Із 6086 солдат, які висадились на французький берег, 4384 були вбиті, поранені або взяті у полон. Відомо, що напередодні операції Ювілей генерал Монтгомері радив її скасувати. Черчилль був неухильним. Пізніше він писав, що всі здобули уроки із цього провалу і багато чому навчились. Дійсно, два роки потому, під час операції «Оверлон» були успішно апробовані і нова тактика, і нова техніка. Ведмежа пух, який і на під носа «Ми тут». У червні 1942-го Черчилль попрохав генерала Сера Алана Брука керівника Генерального імперського штабу, супроводжувати його у мандрівку на величезному гідролітаку, щоб зустрітися із американськими командувачами у США. Черчилль був одягнутий у костюм, черевики із блискавкою, на голові у нього була чорна фетрова шляпа, а в руці – позолочена тростина. Алан Брук згадував – і раптом, майже як ведмежа пух, він почав наспівувати під носа «Ми тут, тому що ми тут», «Ми тут, тому що ми тут». Ця коротенька пісенька була дуже доречна. Це був період, коли Атлантику перетинали не так часто, і ми обидва думали про те, навіщо ми туди їдемо, чи потрібно нам туди їхати, Чого ми досягнемо своєю поїздкою? І чи не потрібно нам повертатись? Ель-Аламейн – велика перемога у пустелі У Єгипті завдяки секретній інформації, отриманій за допомогою Ультра, Монгомері на початку вересня отримав важливу оборонну перемогу в Алам-Ель-Хальфа, а потім на протязі 12 діб, починаючи з 23 жовтня, вів другу виснажливу боротьбу у Ель-Аламені. Наступ був повільним, але 4 німецькі і 8 італійських дивізій були розбиті, а у полон було взято 30 тисяч солдат. Танкове військо Румеля, яке спочатку налічувало 250 одиниць, 5 листопада складало всього 38. Він віддав належне британській артилерії. Африканський корпус провів ще біля 10 вправних тактичних боїв, у тому числі битва у Мареті і Ваді Акаріт. Поки зрештою за допомогою військ Торч Езенхауера нарешті не було захоплено Туніс. Аламейн Став поворотним пунктом і пізніше Черчилль відзначав, що до Аламейна у них не було перемог, а після другої перемоги у Ель-Аламейні вони не знали поразок. Операція Смолоскип Операція Торч – Смолоскип, першочергово гімнаст, а потім супергімнаст була однією із найважливіших у Другій світовій війні. Росія була на межі капітуляції. Німці знаходились на підступах до Москви та Сталінграду. І Сталіну було дуже необхідно, щоб союзники почали повномасштабну кампанію, змусивши Гітлера відтягнути сили із Східного фронту. У серпні 1942-го у Москві Черчилль сказав Сталіну, що відкриття Другого фронту, вторгнення до Франції, було неможливим з багатьох причин. Але операція «Торч» – захоплення частини Північної Африки, яку утримували переважно французи, у тому числі Касабланки, Орена, Алжиру і, зрештою, Туніса, гігантською американсько британською армією зацікавила Сталіна. Війська Ромеля потрібно було захопити із тилу. Французи піднімуться на боротьбу із німцями. Генерал Франко, напевно, збереже нейтралітет, а італійці будуть виведені із війни. Генералу Ейзенгауру відносно маловідомому американському командувачу, а також двом досвідченим британським, Старшим офіцерам Андерсону і Ремсею було доручено проведення морських і наземних операцій на сході від Гібралтара. Черчилль дав прізвисько двом американським генералам, які відповідали за західний сектор у районі Касабланки. Марк Кларк став американським орлом, а Беддель Сміт – американським бульдогом. Було багато обставин, які неможливо було врахувати. Американським військам необхідно було перетнути Атлантичний океан, який кишив німецькими підводними човнами. Французи могли вирішити у впевненій боротьбі захищати свою територію. Іспанія могла вирішити захопити Гібралтар – Головний порт для британських сил. Гітлер міг дізнатися про цю операцію, перекинути силу Люфтваффе і знищити конвої американських і британських сил, які готувались до висадки 8 листопада 1942-го. Черчилль сказав Ідену, що якщо операція закінчиться провалом, він піде у відставку. Але зрештою, після багатьох пригод, операція – Чордж увінчалась успіхом, і армія союзників, у тому числі армія генерала Монтгомері, висадилась у Тунісі, в результаті чого німецька армія, яка налічувала 250 тисяч солдат, була захоплена. Французька афера Генерали Де Голь і Жиро були суперниками за посаду командувача вільними французькими силами у Північній Америці. Вони із очевидним небажанням прибули на конференцію, що проходила на найвищому рівні 24 січня 1943 у Касабланці. Черчилль відзначив, що багато французів були занепокоєні, скоріш своїми посадами і владою, ніж боротьбою за свободу своєї країни. Схоже, вони ненавиділи один одного набагато більше, ніж німців. Він зауважив, що коли в Україну приходить біда, то приходить вона не одна. Операція Хаскі. Гора Етна і Малярія. У січні 1943-го на конференції у Касабланці було прийнято рішення про проведення операції Хаскі. Щодо захоплення Сицилії, плацдарму для наступного наступу на Італію. 10 липня відбувся масований наступ військ, інтенсивні бомбардування і висадка десанту. 7 армія генерала Паттона висадилась на Західному березі, 8 армія – Монтгомері на Півдні. Після цього почалась інтенсивна атака, метою якої було захоплення Месіни та головних італійських територій. Німці закріпляли захист першої парашутної дивізії, яка відбила атаку британців. Авангард Паттона досяг Месіни 6 серпня. Італійці, які оборонялись, втратили 130 тисяч бійців, більшість із яких були взяті в полон. Німці втратили 37 тисяч солдат. Втрати об'єднаних сил склали 31 тисячу солдат. Черчилль, який у цей час був у Канаді, заявив, що він задоволений такою компанією, що тривала 38 діб. Вона проходила повільно і складно, тому що шлях восьмої армії – Перетинала гора Етна, яка давала ворогу додаткові переваги, вдале розташування та огляд за діями супротивника. Більш того, як зауважив прем'єр-міністр, армія під час переходу до Етни через рівнину Катанії довелося зіткнутися із епідемією малярії. Їм не вдалося завадити евакуації німців на материк але захоплення Сицилії відкрило шлях до вторгнення армії союзників у Італію. Кодові назви 2 серпня 1943-го прем'єр-міністр відправив генералу Ізмею рішучий меморандум про його обов'язки щодо затвердження кодових назв для їх наступного використання – у назвах операції було багато психологічних помилок. Не можна було обирати слова, які звучали самовпевнено, наприклад, «переможний» для операції, де могли загинути люди. Не слід давати операціям песимістичні або пророчі назви, наприклад, «нещаслива», «марна», «катастрофа» чи «вразлива» які б не додавали її учасникам впевненості. Не підходили і легковажні назви, такі як «зайчата», «дитячий белькіт». Вони демонстрували б недостатню серйозність. Крім того, Черчилль вимагав, щоб у назвах не використовувались звичайні повсякденні слова через можливість плутанини – а також висловлювався проти використання у назвах імен сучасників. Назвати операцію Черчилль було невдалою ідеєю. А от імена давніх героїв або міфологічних персонажів вітались, наприклад, Бодічея, Беовульф, Зевс. Допустимі були і назви сузірів, зокрема, Кассіопея або Арктор і навіть кличка відомих скакових коней. До прикладу, Уотінг-стріт, яка минулого року виграла перегони у Емпсоні, але не Лінкорн, який став переможцем перегонів Гранд Нейшнел у 1938-му. Скакові коні так. А що ж щодо самих перегонів? Автор боровся у Епсомі. Практично на іпподромі Гоутвод, а у Аскоті його поранили. Китайський мандарин Більшу частину листопада і грудня 1943 і січня 1944-го Черчилль хворів або дуже хворів. Певну частину цього часу він провів відновлюючи здоров'я у Каїрі, Тегерані, знову у Каїрі, у Тунісі, стародавньому Карфагені та Маракеші. На Різдво Черчилль, одягнений у халат, прикрашений золотими і синіми драконами, розважав п'ять головнокомандувачів і їх штаби – сина Рендольфа і доньку Мері, під час обіду у Білому домі у Карфагені Алан Брук, керуючий імперського генерального штабу, вважав, що прем'єр-міністр виглядав як китайський мандарин. Операція Шінго, черепиця. Цей зухвалий план повинен був забезпечити висадку американсько-британських військ під командуванням генерала Марка Кларка у Анціо, 30 милями південніше Риму. Мета операції була відрізати німців, які оборонялись у Римі від військ, які стали завадою щодо просунення 8-ї армії на південь. 22 січня 1944 перша британська дивізія висадилась північніше від Ансіо, а третя американська дивізія – на півдні. Німецький генерал Кесельрінг швидко відреагував і на протязі 48 годин зміцнив оборону плацдарму. Було вивантажено 22 тисячі одиниць бойової і транспортної техніки, а Черчилль у листі адміралу Серу Джону Канінгему, головнокомандувачу у Середземномор'ї, написав, що у них повинні бути чудові водії. Але він очікував не цього. Гітлер віддав наказ про те, щоб плацдарм, або як він висловився, нарив, було усунено на протязі трьох діб. Після 125 діб боротьби на плацдармі втрати армії союзників Чисельністю 110 тисяч солдат склали 40 тисяч убитими. Черчилль у найстрашніших снах не міг передбачити такого результату. Гітлер у світській бесіді. Дилетанти у війні. Якщо Черчилль скаже, що він надає нам право боятись і ламати голову над тим, де ж буде відкрито другий фронт, я відповім «Черчилль, я тебе ніколи не боявся». Але ти маєш рацію, ми повинні подумати про те, де буде відкрито другий фронт. Якби переді мною був серйозний супротивник, я зміг би визначити, де він буде відкритим. Але із цими дилетантами на війні ніколи не знаєш, де вони будуть атакувати». Чого, власне, і домагався Черчилль? Сумнівів і ще раз сумнівів. Сумніви щодо Оверлорд Після драматичної поразки у Дюнкерку у 1940-му і катастрофи у Діпе у 1942-му Черчилль став більш розважливим і дуже обережним щодо великомасштабного фронтального вторгнення до Європи та намагання пробити діру у гітлеровському Атлантичному валу. Він боявся, що занадто великі втрати можуть вивести із ладу британську армію. Але Сталін і Рузвельт здійснили на нього величезний тиск, вимагаючи відкрити Другий фронт. Коли, так би мовити, велика трійка Черчилль, Рузвельт та Сталін у кінці листопада 1943-го звернулись до Тегерану, Сталін запитав, чи дійсно прем'єр-міністр і британські керівники штабів вірять у операцію Overlord. Слід зазначити, що до того Ця операція називалась «Імператор», «Болеро», «Молотковоля» та «Оточення». Черчилль знову дав ухильну відповідь, зауваживши, що за сприятливих умов для проведення операції їх обов'язком буде направляти всі сили, що вони мають, через ла-манш, щоб атакувати ворога. 6 червня 1944 за місяць до настання Дня Ді, він написав прем'єр-міністрам Домініона про те, що США затвердили рішення про наступ на північному заході Європи і що він не зміг запевнити американців прийняти план наступу із півдня і приєднатися до російських військ. Геніальність Малберрі. Ідея молодого Черчилля, який